Smrť odložil do vzduchu poslední přesýpací hodiny, které se, stejně jako ty ostatní, pomalu rozplynuly. No, no prosím, prosím, nebylo to, to zajímavé. zajímavé. A, a co, co teď, pane Tulipáne, jsi, jsi připraven být, Postava seděla na chladném písku a zírala do prázdna. Pane, pane Tulipáne, Výtrtiše pleskal jeho rouchem, které se protahovalo v dlouhé pentle v temnoty. A musím toho všeho opravdu litovat? Jistě, je to takové jednoduché slovo, ale tady má svůj význam, svůj smysl. No jo, já vím. Pan Tulipán zvedl hlavu, oči zarudlé, tvář opuchlou. No ale na to, aby člověk mohl takhle litovat, potřebuje ani moc času. Ano. ano. Takže kolik času na to mám? Smrť se rozhlédl po podivných hvězdách. Všechen čas na světě. Aha, v tom případě by to možná mohlo ani stačit. Možná, že pak ani nebude žádný svět, kam by se mohl člověk ani vrátit. Podívej, tady to chodí jinak. Co já vím, pak k reinkarnaci může dojít kdykoliv. Kdo, Kdo říká, říká, že jsou, že jsou jednotlivé, jednotlivé životy, životy seriál? To jako říkáte, že, že bych mohl žít i předtím, než jsem se narodil? Ano. ano. Třeba bych mohl najít sám sebe a zabít se. Řekl pan Tulipán s očima upřenýma do písku. To, to ne, ne, protože se, se o sobě nikdy nedozvíš. A kromě, a kromě toho, toho třeba povedeš, povedeš úplně jiný, jiný život. život. To jsem rád. Smrť poklepal pana Tulipána po rameni a ten sebou při tom dotyku trhl. Tak, tak já, já tě, tě teď nechám o, o samotě. Máte překrásnou kosu řekl pan Tulipán pomalu a s námahou. To stříbrné cizelování je nádherná umělecká práce, jestli jsem kdy nějakou viděl. Děkuji a teď, a teď už, už opravdu, opravdu musím, musím jít, ale, ale občas, občas tudy projdu. projdu. Mé, mé dveře, dveře jsou vždycky otevřeny. otevřeny pak vykročil. Schrbená postava sedící na písku zmizela v temnotě za jeho zády, ale objevila se nová, která jako šílená páděla po písku, který ovšem samozřejmě tak docela pískem nebyl. Mávala bramborem na provázku. Když muž uviděl smrtě, zastavil se a pak se k smrťovu úžasu vyděšeně ohlédl přes rameno. Něco takového se ještě nikdy předtím nestalo. Většina lidí, kteří stanuli tváří v tvář smrťovi, se přestala bát čehokoliv, co mohli mít za zády. Je za mnou někdo. Vidíte někoho? <hým, <hým> ne. Někoho jsi snad čekal. Čekal. Výborně. Tak nikde Ano. Výborně. Odechl si pan Zicherhajc a narovnal ramena. Ano, <laughs> hej, podívejte, mám svůj brambor. Smrť zamrkal a pak vytáhl ze záhybu roucha přesípací hodiny. Pan, pan Zicherhajc. Zicherhajc, aha, ten, ten druhý, čekal, čekal jsem tě. tě. To jsem já a mám svůj brambor, podívejte, a taky všeho lituju. Pan Zicherhajc se teď už cítil zcela klidný. Hory šílenství mají mnoho různě širokých siček příčetnosti. Smrť se díval do tváře přetékající šíleným úsměvem. Je, je, je ti to, to velmi líto. Samozřejmě. Všeho. Všeho. Jasně. V, tom v tomto čase, čase, na tomto, tomto místě. místě Prohlašuješ, že je ti to upřímně líto. Správně. Pochopil jste to. Jste chytrý. Takže teď, kdybyste mi laskavě ukázal, jak se dostanu zpátky... Nechci si to pořádně, pořádně rozmyslet. Nechci se dohadovat. Chci jen, co mi patří. Mám svůj brambor. Podívejte. Já, Já to, to vidím. Smrť sáhl do záhybu svého roucha a vytáhl odtamtud něco, co panu Zichrhajcovi na první pohled připadalo jako miniaturní model smrtě samotného. Pak si ale všiml, že skápě vyčnívá Krysí Lepčička. Smrť se usmál. Pozdravte, Pozdravte se, se s mím malým, malým přítelem. přítelem. Krysí smrť natáhl pařátek a vytrhl panu Zichrhajcovi z ruky tkanici. Tak počkat! Nikdy, Nikdy nesázej všechno, všechno, co máš na pořenovou zeleninu. Mnoho věcí zdaleka nemusí být tím čím, tím, čím se zdají. Ale, ale aby nikdo, nikdo nemohl říct si, že tím zákon, zákon, pak luskl prsty. Vrať, vrať se tedy, tedy tam, kam, kam po právu patříš. Kolem úžasného pana Zichrhajce na okamžik zablikalo modré světlo a on zmizel. Smrt si povzdechl a potřásl hlavou. Ten, Ten druhý měl v sobě, sobě něco, něco, díky, díky čemu, čemu mohl být, být lepší. Ale tenhle, ale... Kdo, kdo ví, jaké zlo, zlo se skrývá v, v srdci člověka. člověka krysí smrť pozvedl lepčičku od své bramborové hostiny. Kvík! Smrť mávl odmítavě rukou. Samozřejmě máš pravdu, jsem to já. Jenom mě tak napadlo, jestli existuje ještě někdo jiný. Mikuláš, který přebíhal od jednoho domovního vchodu k druhému, si uvědomil že míří k cíli velkou oklikou. O to by mu řekl, že je to tím, že se k němu podvědomně dostat nechce. Bouře lehce polavila, i když se mu od klobouku stále ještě odrážela prška menších krup. Mnohem větší kroupy ze začátku bouře naplnily okapy a pokryly ulice. Vozy klouzaly a chodci se přidržovali zdí. Na Navzdory žáru, který cítil v hlavě, vytáhl Mikuláš svůj zápisník a napsal si krp věč než golf míčk. A udělal si v duchu poznámku, aby si pro jistotu jednu z krup s golfovým míčkem porovnal. Část jeho já začínala chápat, že jejich čtenáři mohou mít velmi uvolněný vztah k vině politiků, ale budou velmi přísní právě v takových otázkách, jako je velikost krop. Zastavil se na mosazném mostě a ukryl se v závětří pod jedním z obrovských hrochů. Padající kroupy zasypávaly hladinu řeky, na níž dopadaly z tisíci slabých mlaskavých zvuků. Zdálo se, že bouře pomalu slábne. Větší část Mikulášova života pro něj byl lord ze slova vzdálenou postavou vyhlížející z okna své pracovny z místnosti obložené knihami, které nikdy nečetl. Mikuláš zatím stál pokorně ve středu celých arů drahého ale sešlapaného koberce a naslouchal teď by řekl, že zlým ošklivostem názorům pana Větromě je zahaleným do drahých slov. Ta nejhorší část, skutečně nejhorší část byla v tom, že lord Zeslova se nikdy nemýlil. Mýlit se, to bylo něco, co neměl ve svém duševním zeměpise. Lidé, kteří měli opačný názor, byli buď nepříčetní, nebo nebezpeční, nebo to možná vůbec nebyly lidé. S lordem ze slova jste se nemohli dohadovat. Nemohli jste vůči němu používat argumenty. Argument pochází ze slova arguer a znamená debatovat o něčem nebo něco probírat a docházet k logickým závěrům. Jediné, co jste mohli provozovat s Mikulášovým otcem, byla zuřivá hádka. Z jedné ze soch steklo větší množství ledové vody a vlilo se Mikulášovi za krk. Lord ze slova používal slova takovým tónem a silou, že mu sloužila jako pěsti, přestože skutečnému fyzickému násilí se vyhýbal. Na něco takového měl lidi. Další dávka vody stekla Mikulášovi po zádech. Ani jeho otec přece nemohl být takhle hloupý. Napadlo ho, jestli by neměl jít a všechno, co věděl, sdělit hlídce ale ať se o Elániovi říkalo cokoliv, konec konců, měl ten člověk jen hrstku lidí a velké množství vlivných nepřátel, jejichž rodokmeny se táhly stovky let do minulosti a v jejich rodinách bylo právě tolik cti, kolik byste jí našli v souboji zatoulaných psů. Ne, on byl přece jen pán ze slova. Hlídka tady byla pro jiné lidi, pro ty, kteří si nedokázali vyřešit své problémy sami. A co špatného se mu mohlo stát? Bylo toho opravdu hodně, uvědomil se, když znovu vykročil a dalo se jen stěží odhadnout, co z toho bylo nejhorší. Ve středu podlahy hořela celá galaxie svící. V zahnědlých zrcadlech zavěšených po obvodu pokoje Vypadaly svíčky jako hejno hlubokomorských světelkujících ryb. Mikuláš prošel kolem převrácených křesel. Jedno z nich, tam vzadu za svíčkami, stálo na nohou. Zastavil se. Ach, to je Mikuláš, řeklo křeslo. Pak lord ze slova pomalu vymanil svou hubenou postavu zkoženého obětí a vystoupil do světla. Otče? Řekl Mikuláš, myslel jsem si, že sem nakonec přejdeš. I tvoje matka měla tohle místo ráda. Samozřejmě, že v těch dnech vypadalo úplně jinak. Mikuláš mlčel. Pamatoval si, že dům skutečně vypadal jinak. Myslím, že je na čase, aby tenhle nesmysl skončil. Co říkáš? Řekl Lord ze slova. Já myslím, že už končí, otče. Obávám se, že ty nemyslíš to co myslím já, řekl Lord ze slova. Bohužel, já nevím, co si ty myslíš, že já si myslím, že ty si myslíš. Já od tebe chci slyšet jen pravdu. Lord ze slova si povzdechl. Pravdu? Mně leží na srdci jen blaho města. to víš. Jednoho dne to pochopíš. Vetinary městlněčí. Ano, jenže tady se to právě všechno začíná zaplétat, nezdá se ti? Řekl Mikuláš a žasl nad tím, že se mu hlas zatím nezačal ani třást. Podívej, každý říká stejné věci, nezdá se ti. Dělám to pro blaho města nebo účel světí prostředky, po každé ta samá slova. Takže ty nesouhlasíš s tím, že je čas, aby město vedl vládce, který naslouchá lidem? Možná, ale které lidi máš na mysli? Klidný výraz na tváři lorda ze slova se změnil. Mikuláš byl stejně překvapen tím, že na ní vydržel tak dlouho. Chceš to snad dát do toho svého novinového plátku? Mikuláš mlčel. Nemůžeš nic dokázat. Dobře, to víš. Mikuláš postoupil do světla a Lord ze slova spatřil zápisník. Mohu toho dokázat dost. To je vlastně všechno, na čem záleží. Zbytek bude záležitostí vyšetřování. Slyšel jsi někdy o tom, že se Elániovi říká terier? teriér? Teriéři hrabou a hrabou a nikdy se nevzdají. Lord ze slova položil ruku na ruku jeď svého meče. Mikuláš slyšel sám sebe, jak si myslí. Díky, díky, až doteď jsem tomu nebyl ochoten uvěřit. Ty v sobě nemáš ani kousek cti, prohlásil jeho otec tím děsivě chladným hlasem. Dobrá, otiskni to a buď proklet. A hlídka, budeš stejně prokleta. Nedali jsme žádný příkaz k Napadlo mě, že ne, Mikuláš. Předpokládám, že si řekl zařiďte to a podrobnosti nechal na lidech, jako byli Tulipán a Zichrhajc, krvavé ruce na vzdálenost paže. Jako tvůj otec ti přikazuji, abys okamžitě nechal toho, toho. Když jsi si mě přikazoval, abych mluvil pravdu, přerušil ho Mikuláš. Lord ze slova se narovnal. Och, Mikuláši. Mikuláši, nebuď tak naivní! Mikuláš sklapl svůj blok. Slova mu teď vycházela z úst mnohem s nás. Vrhl se za střechy a zjistil, že dokáže létat. A která pravda je tohle? Pokračoval. Ta pravda, která je tak vzácná, že musí být obklopena tělesnou stráží, lží? Pravda, která je neuvěřitelnější než výmysl? nebo ta, která si stále ještě natahuje boty za tím, lež už běží kolem světa. Postoupil ku předu. To je tvá oblíbená fráze, ne? Ale na tom už nezáleží. Já si myslím, že pan Sicherhajc to zkusil s vidíráním, a aby ti bylo jasno, to té štět dělám já bez ohledu na to, jak jsem naivní. Ty teď okamžitě opustíš město. To pro tebe nebude nic těžkého. A na tvém místě bych doufal, že se nic nestane mně, nikomu, s kým spolupracuji, ani nikomu, koho znám? Skutečně. Okamžitě, vykřikl Mikuláš tak hlasitě, že lord ze slova ustoupil o krok. To jsi právě tak hluchý jako šílený. Hned teď a neskoušej se vrátit, protože jestli to zkusíš, uveřejním všechno, co si tady řekl. Do posledního slova. Mikuláš vytáhl z kapsy dezorganizátor. Každé zatracené slovo, slyšíš? A ani pan Kosopát nedokáže namazat cestičku, po které by z toho mohl vyklouznout. Byl jsi dokonce tak nadutý, tak plný pohrdání, že jsi k tomu použil náš dům. Jak ses odvážil zmiz z města a teď už buď vytáhni ten svůj meč, nebo z něj sundej ruku, Umlkl, tvář měl rudou a byl celý zadýchaný. Pravda si konečně obula boty, dodal. A teď začne kopat. Oči se mu zúžily. Řekl jsem ti, abys sundal ruku z toho meče. Takové hlouposti, samé hlouposti. A já věřil, že jsi můj syn. Aha, vidíš, na to jsem málem zapomněl. Pokračoval Mikuláš, teď poháněný zuřivostí. Víš, jaký zvyk mají trpaslíci? Ne, to ty samozřejmě nevíš, protože to pro tebe nejsou pochopitelně lidé, co? Ale já jich pár znám, aby světěl, takže... Vytáhl z kapsy sametový sáček a hodil ho na zem před svého otce. Co to má? Začal Lord ze slova. V tom sáčku jsou diamanty za víc než 20 tisíc tolarů, alespoň podle odhadu několika znalců, odpověděl Mikuláš. Neměl jsem dost času to přesně zjišťovat a nechtěl jsem, aby si smyslel, že jsem nevděčný a tak jsem obsah raději poněkud podcenil. Je to dost, aby to pokrylo všechny výdaje, které si se mnou za ty roky měl. Školné, oblečení, všechno. Musím ovšem podotknout, že si odvedl velmi mizernou práci, když vezmu v úvahu, že jsem finální produkt. Kupuju se od tebe, chápeš? Hm, chápu. Jak dramatické gesto. To si vážně myslíš, že rodina je záležitostí peněz? Mám-li to brát podle historie, pak ano. tak pozemky a tituly... Je až neuvěřitelné, jak často se nám nepodařilo oženit se s někým, kdo neměl alespoň dva z těchto tří darů. To je laciný žertík. Víš dobře, co myslím. No, tím si právě nejsem jistý. Ale vím, že jsem ty peníze získal před několika hodinami od muže, který se mě pokusil zabít. Pokusil se tě zabít? Poprvé v hlase lorda ze slova zazněla nejistota. Jistě? Překvapilo tě to? Když něco vyhodíš do vzduchu, neměl by se trochu starat o to, kam to dopadne? Samozřejmě, že ano, přikývl lord ze slova. Povzdechl si a udělal malý posuněk rukou. Mikuláš viděl, jak se ze stínu oddělily menší stíny. A vzpomněl si také, že majetek pánů ze slova se nedá udržovat bez množství najatých pomocníků, a to ve všech oblastech života. Tvrdí muži v někých kloboucích, kteří umí lidi honit, tyrat a připravovat jim pasti. Jak vidím, je jasné, že to přeháníš, řekl jeho otec, když se stíny začaly přibližovat. Myslím, že by ti prospěla ano, Prospěla by ti dlouhá cesta po moři, země mlhy, mlžné ostrovy, sumatří, čtyřix nebo možná brmbrmduc. Pokud jsem slyšel, dá se tam získat pohádkové bohatství, pokud se mladý člověk neštítí umazat si ruce. Tady tě nic nečeká, rozhodně nic dobrého. Mikuláš teď napočítal čtyři postavy. Vzpomněl si, že je příležitostně zahlédl na panství. Většinou měli jen jedno jméno jako Karlíček nebo Břitva a žádnou minulost. Jedna z nich řekla, poslyšte, pane Mikuláši, jestli máte špetku zdravého rozumu, tak nám nebudete dělat potíže a vyřídíme to tiše a hladce. Budou ti pravidelně zasílány malé finanční částky, dodávala Lord ze slova. Můžeš žít stylem, který ti bude. Z temnoty od stropu se sneslo několik slaboučkých pramínků prachu. Ševelili v naprostém tichu jako padající si kamorové listí. Dopadly nedaleko sáčku s drahokami pak nahoře tiše zacinkali přívězky v obrovském křišťálovém svícnu. Mikuláš zvedl hlavu. Ale ne, jen nikoho nezabíjej! Cože? Nechápal Lord ze slova. Otož Reklich, ruce napřažené před sebou jako z páry, skočil měkce na podlahu. Dobrý večer! Už klíbil se na nejbližšího vyděšeného sloužícího. Pak se zadíval na své ruce. Ale no tak, na co já to myslím? Zaťal ruce v pěst a poskočil z nohy na nohu. Tak je světní, táme si klasiš Polský box? Boxovat, odpověděl muž a pozvedl těžký obušek. Čertu s tím. Rána, kterou mu o to zasadil, ho zvedla z podlahy. Dopadl na zem a odjel po vyleštěných parketách. O to se otočil tak rychle, že se přihlížejícím rozmazával. Ozvalo se ošklivé plesknutí a další muž padl k zemi. Co to má být? Co to má znamenat? Já poušívám Fanny box a vy nechcete pojovat? Volal a poskakoval sem a tam jako amatérský rohovník. Ach, pane, tak vy chcete pojovat? Jeho pěst vyletěla tak rychle, že ji oči nestačily sledovat a zasáhla muže jako boxerský pitel. Když muž odletěl stranou, o to se narovnal a téměř znuděně udeřil stranou. Zasáhl čtvrtého muže, který se k němu hnal z boku přímo do brady. Ubožák ve vzduchu udělal doslova přemet. To všechno se odehrálo během několika vteřin, pak se stačil Mikuláš vzpamatovat natolik, že za sebe vyrazil varovný výkřik. Bohužel už bylo pozdě. O to se podíval na kus meče, který mu vyčníval z hrudníku. Tak se na to potífejte, tedy řeknu vám, že co jsem utepe v seměstnání, tak mi košile nefitrší ani tfatný. Pak se obrátil k lordu ze slova, který začal ustupovat a se zapraskáním si srovnal klouby na rukou. Drž to ode mě, vykřiklo jeho lordstvo. Mikuláš zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl o to a pomalu postupoval kupředu. Tak vy si myslíte, že já jsem to? Dobrá, tak já se jako to budu chovat, Uchopil lorda ze slova zašaty pod krkem a jednou nataženou rukou ho zvedl do vzduchu. My u nás máme taky lidi jako Steffi. To jsou ti, co říkají tafu, co má dělat. Když jsem přišel sem do Ankmor morporku říkali mi, že tati jsou věci jinak, ale ve skutečnosti je to stejné. Vždycky se najtou takový satracení lidé, jako Stefi. A teď, co mám s vámi dělat? Zatápal rukou po své vestě, utrhl z ní černou stuhu a odhodil je stranou. Stejně mi to satracení kakao nikdy nechutnalo. Oto, to! Opír se otočil. Ano, Mikuláš? Co pak ty si přeješ? Tohle už zachází trochu daleko. Lord ze slova zbledl. Mikuláš ho nikdy neviděl tak vyděšeného. Ale co říkáš? Ty si myslíš, že já ho kousnu? Mám faz kousnout, faše lordstvo? No, možná, že to neudělám, protože tady Mikuláš si myslí, že jsem chotný osoba. Přitáhl si lorda ze slova k sobě, až jejich tváře byly sotva několik centimetrů od sebe. A já bych se teď měl zeptat sám sebe, jak chodná jsem osoba, nebo možná jsem lepší než fi? Vteřinu dvě váhal a pak prudkým pohybem strhl lorda k sobě. Pak ho s neobyčejným citem políbil na čelo. Nakonec postavil roztřeseného muže na podlahu a pohladil ho po hlavě. Abych se vám přiznal, to kakao není zas tak špatné a ta mlatá táma, co chraje na farchany, ona na mě tu a tam mrkne, prohlásil a ustoupil stranou. Lord ze slova otevřel oči a upřel je na Mikuláše. Jak se odvažuješ, Buď ticha, zarazil ho Mikuláš. Tak a teď ti povím, jak to bude dál. Já neřeknu žádná jména. Už jsem se rozhodl. Nechci, aby se říkalo, že manžel mé matky byl zrádce, chápeš? Pak je tady Duprecht a mé sestry. Chráním naše jméno. Dělám pravděpodobně velkou chybu, ale já to stejně udělám. Abych se přiznal, chystám se tě ještě jednou neposlechnout. Nechci říct si pravdu. Rozhodně ne celou pravdu. Mimo to jsem si jistý, že ti, kdo chtějí vědět, co a jak si všechno snadno zjistí. A troufl bych si říci, že si to velmi rychle a tiše přeberou. Víš, právě tak jako ty. se, zašeptal lord za slova. Přesně to lidé řeknou. Lord ze slova přikývl jako muž chycený v nepříjemném snu. Ty peníze si v žádném případě nemůžu vzít. Přeju ti, aby jsi si hezky užil, můj synu, protože ty jsi naprosto jistě ze slova. Přeju ti hezký den. Otočil se a odcházel. Za několik vteřin bylo slyšet, jak se se slabým skřípotem otvírají a zavírají těžké dveře. Mikuláš se odpotácel k nejbližšímu pilíři. Třásl se. Postupně se v hlavě přehrál setkání s otcem. Za celou tu dobu se jeho myšlenky nedotkli země. Jsi v pořádku, Mikuláš? Je mi špatně, ale ano, jsem v pořádku ze všech tvrdohlavých, umíněných, sebestředných, nafoukaných. Ale na druhé straně máš zase mnoho dobrých vlastností. Já mluvil o svém otci. Och, je se neustále tak jistý, že má pravdu. Poslíš, je to tvůj otec, o kom a Ano, to snad naznačuješ, že jsem jako on. To ne, jsi úplně jiný. Absolutně a úplně jinačí. Ani jediná potopnost, kdepak? No, přehánět to zase nemusíš. Pak se Mikuláš zarazil. Poděkoval jsem ti vůbec? Ne, nepoděkoval. Ach bože, to nic, ale uvědomil jsi, že jsi nepoděkoval. A to je v pořádku. Každý den a ve všech směrech jsme lepší a lepší. Mimochodem, nefatilo by ti, kdybys ze mě mohl fitáhnout ten meč? Jenom chlupáka napadne frasit meč to upírá. Jediné, co se stane, je, že se sničí textilie. Tak dovol, Mikuláš neohrabaně vytáhl od to, z těla čepel. Můžu si tu košili připsat to fitaju? Myslím, že ano. Fiborně, teď je po všem, a je čas na odměny a fysnamenání, prohlásil upír Vesele a upravil si vestu. Takže kam se putily všechny naše starosti? Tak teď prvé začnou, zasmušil se Mikuláš. Obávám se, že do hodiny si budu prohlížet budovu hlídky v pseudopolském dvoře zevnitř. Přesně řečeno, Trvalo 43 minuty, než začal Mikuláš ze slova pomáhat hlídce ve vyšetřování, jak se říkalo. Velitel Elánius, který seděl na protější straně stolu, si pozorně pročítal kometu. Mikuláš věděl, že to velitel úmyslně protahuje, aby jeho Mikuláše znervoznil. A pokud byste nevěděl, co znamenají některá dlouhá slova, rád vám pomohu, nabídl se po chvíli. Je to opravdu dobré, řekl Elánius, aniž dal najevo, že by jeho slova zaslechl. Ale potřeboval bych vědět víc. Potřebuju znát jména a myslím si, že vy ta jména znáte. Kdo to byl? Kde se to sešly? Takové věci. Potřebuji je vědět. Některé věci jsou záhadou i pro mě, odpověděl Mikuláš ale máte více než dost důkazů k tomu, abyste mohl propustit lorda Vetinariho. Potřebuju se dozvědět víc. Ode mě ne. Ale no tak, pane Zeslova, jsme přece na stejné straně. Ne, my jsme bohužel každý na jiné straně, které se shodou okolností ocitly vedle sebe. Pane Zeslova, dnes o něco dříve, než došlo k těmto událostem, jste napadli jednoho z mých důstojníků. Víte, do jakých nepříjemností jste se díky tomu dostal? Tak to jsem si myslel, že jste chytřejší veliteli. Chcete tvrdit, že jsem napadl důstojníka v uniformě? Důstojníka, který se mi představil? Dejte si pozor, pane ze slova. Sledoval mě vlkodlak veliteli. Podnikl jsem jisté kroky, které by ho od toho odradili. To mi umožnilo mu uniknout. Chtěl byste něco takového probírat na veřejnosti? Jsem nadutý, prolhaný a povýšený hajzl, pomyslel se Mikuláš. A jsem v tom dobrý. Opak mi nedáváte jinou možnost, než abych vás zatkl pro zatajování. Žádám brávníka, přerušil ho Mikuláš. Opravdu? A koho máte na mysli v tuhle noční hodinu? Pana Kosopáda. Kosopáda? A vy si myslíte, že kvůli vám přijde? Ne, nemyslím, že kvůli mě. Ale přijde, věřte mi. Tak on přijde, říkáte. Určitě. Ale no tak, Řekl Elánius úsměvem. Máme tohle za potřebí. Je přece povinností každého občana napomáhat hlídce nebo ne? To nevím. Vím jen, že hlídka si to myslí. Ale napsané jsem to nikde neviděl. Ale právě tak nevím, jestli má hlídka právo špehovat bezúhonné občany. Viděl, jak Elániovi stuhl úsměv na tváři. To bylo pro vaše vlastní dobro, zavrčel Elánius. Nevím, jestli je vaší věcí rozhodovat o tom, co je a co není pro moje dobro. Tentokrát si Elánius zasloužil menší odměnu. Ani já nemám rád, když se mnou někdo manipuluje, připustil. Ale i tak mám důvod se domnívat, že zatajujete informace o těžkém zločinu a to je přečin. Jednáte proti zákoně. Pan Kosopát už něco vymyslí. Vzadil bych se, že existují precedenty. Pan Kosopát bude hrabat a hrabat, pokud to bude třeba tak celé roky. Na místě, kde dnes je, je jen díky hrabání. Elánius se naklonil ku předu. Jen mezi námi a bez toho vašeho zatraceného zápisníku. Pan Kosopát je hnusný křivák, tchoř, který dokáže všechny platné zákony splést do jediného rebusu. Souhlasím, přikývil Mikuláš, a je to můj právník, to vám zaručuji. O proč by měl pan Kosopát jednat ve vašem zájmu? Potřásal hlavou Elánius a upíral pohled na Mikuláše. Mikuláš se mu díval přímo do očí. Je to pravda, pomyslel si v tom okamžiku, jsem syn svého otce. A stačí, když toho jen využiju. Protože je to starý poctivec? Tak a teď budete tak laskav a pošlete pro něj posla? Protože jestli ne, musíte mě pustit. Elánius, aniž spustil z Mikuláše oči, natáhl ruku a uchopil mluvítko komunikační trubky, které vyselo vedle stolu. Pískl do ní a přiložil ji k uchu. Ze sluchátka se ozvaly zvuky připomínající pláč myši, která prosí o milost. Je mojí psi, ty mojí ty Lánius přiložil mluvítko půstům. Seržante, pošlete se někoho, kdo by odvedl pana ze slova dolů do cely. ano. Svidle, jumi, vyp. jumi, jumi, jumi. Lánius si povzdechl a pověsil na ústek. Vstal a otevřel dveře. Frede, pošli jsem někoho, kdo by odvedl pana ze slova dolů do celý. Prozatím to nazveme ochraná vazba, dodal a obrátil se k Mikulášovi. A to mě jako chráníte před kým? No tak například já sám jsem první, kdo má nepřekonatelnou touhu ubalit vám jednu přes ucho. Zdělil mu bez emocí Elánius. A předpokládám, že je tady celá řada dalších s podobnými choutkami, ale bez mého sebeovládání. V celách vládla téměř míru milovná atmosféra. Kavalec byl pohodlný. Stěny byly pokryty vyškrabanými obrázky a nápisy a Mikuláš si krátil čas tím, že v nich opravoval pravopisné chyby. Pak se dveře znovu otevřely. Policista s kamenou tváří doprovodil Mikuláše zpět do Elániovy kanceláře. Tam už čekal pan Kosopák. Ozdravil Mikuláše nevýrazným kývnutím hlavy. Velitel Elánius seděl před malou, ale zřejmě velmi důležitou hromádkou papírů a vypadal jako poražený muž. Domnívám se tedy, že pan ze slova může svobodně odejít, řekl pan Kosopát. Elánius pokrčil rameny. Divím se jen, že po mně nechcete, abych mu dal zlatou medaili a ručně kolorovaný děkovací diplom ale stanovují kauci na jeden tis. Jak? řekl pan Kosopát a pozvedl šedozelený prst. Elánius se zamračil. Jedno z Jak? Elánius vstekle zavrčel a sáhl do kapsy. Pak hodil Mikulášovi tolarovou minci. Tady máte. Už klíbil se s neskrývaným sarkazmem. A jestli nebudete zítra ráno v 10 hodin stát před Patriciem, pak ten tolar musíte navalit naspět. Spokojený, šlehl pohledem po Kosopádovi. Před kterým patriciem ujišťoval se Mikuláš. Dík za chytrou otázku, odcekl mu Elánius. Jen tam buďte. Když vyšli do noci, pan Kosopád, který kráčel po boku svého nového klienta, mlčel. Po chvíli ale řekl. Uplatnil jsem výnos exeo carco cum nihil preti na základě olfacere violarum a syny plenis piscis. Zítra se přesuneme k tomu, že jste abhamo a na základě toho jsem vůně fialek, řekl Mikuláš, který si právníkovu latinu v duchu překládal. A kapsa plná ryb? Je to založeno na případě starém asi 600 let kde se obviněný velmi úspěšně bránil tím, že ačkoliv schodil oběť do jezera, vylezl z něj pak onen muž s kapsami plnými ryb, z nich měl užitek, sdělil mu pan Kosopád odměřeně. Každopádně jsem argumentoval tím, že jestli je zločinem zatajovat před hlídkou nějaké informace, je vina každá osoba ve městě. Pane kosopáde, velmi nerad bych odhalil, kde a jak jsem získal své informace. Obrátil se k němu Mikuláš. Kdyby na to totiž došlo, musel bych jim říct všechno. Právníkovu tvář ozářilo světlo s modrým cylindrem, které svítilo nad dveřmi budovy hlídky. Vypadal nemocný. Vy skutečně věříte, že ti dva muži měli společníky? Jsem si tím jistý. Řekl bych, že je to otázka, která by se dala zodpovědět vyvoláním jisté paměti. V tomto okamžiku mu právníka přišlo téměř líto. Ale jen téměř. To by pravděpodobně veřejnému zájmu příliš neposloužilo, odpověděl pan Kosopát pomalu. Teď by podle mě byl nejvhodnější čas na Smírné řešení. Svatá pravda. Proto jsem si jistý, že uděláte všechno proto, abych nemusel veliteli Alániovi vyklopit všechno, co vím. Je to zvláštní, ale v roce 1497 došlo k precedensu, kdy kočka úspěšně výborně a pak si hezky v klidu a těše podle svého zvyku promluvíte s cechem rytců a tiskařů. Na tehle tiché rozhovory jste skvělí. Dobrá, udělám, co bude v mých silách, ale účet, abych tak řekl, vůbec nepředložíte, Přikývl Mikuláš. Teprve tehdy se pergamenové rysy tváře pana Kosopáda stáhly bolestí. Pro bono, publiko, zakrá Přesně tak, budete skutečně pracovat pro veřejné blaho. A co je dobré pro veřejnost, samozřejmě je dobré pro vás. Není to krásné? Na druhé straně je téměř jisté, že by bylo pro všechny nejlepší, abychom tuhle nepříjemnou aféru uzavřeli a já budu hm, šťastný, když k tomu budu moci přispět svými službami. Děkuji vám. Pan Skřuzka je teď novým, lor, je novým patriciem. Ano, volbou cechů? Ano, samozřejmě, jednomyslně. Myslím, že vám nemusím. Mikuláš varovně pozvedl prst. Jak? Pan Kosapát se zamračil. Cech žebráků a cech švadlen a šiček žádali, aby se volba odložila. Stejně tak žádali odložení cechy pradlen a exotických tanečnic. No, takže to je královna Moli, paní Dlaňová, paní Lanolínová a slečna Vava Vům, vypočítával Mikuláš. Lord veterinary musel vést neobyčejně zajímavý život. Bez komentáře. A myslíte, že se pan Skřuska opravdu chystá pustit do boje s mnohanásobnými obtížemi, které sebou nese řízení velkého města? Pan Kosapát jeho otázku chvilku zvažoval. Řekl bych, že by to tak být mohlo, přikývl nakonec. A uvědomuje si, že jednou z těch největších obtíží bude vyrovnat se se skutečností, že je lord veterinary naprosto nevinný? A z toho důvodu, že nad celým tím setkáním cechů visí obrovský otazník, poradil byste mu také, aby si při nástupu do svého úřadu vzal několikery náhradní spodky? Na tu poslední otázku mi nemusíte odpovídat. Není mou povinností dát cechovní radě pokyn, aby změnila své právoplatné rozhodnutí, i když se ukázalo, že bylo založeno na poněkud nepřesných informacích a už vůbec bych nepovažoval za vhodné radit panu Skřuskovi ve výběru jeho spodního prádla. Takže se uvidíme zítra ráno, pane Kosopáde, rozloučil se Mikuláš. Mikuláš měl sotva čas se odstrojit a lehnout si a už byl zase čas vstávat. Uměl se nejlépe, jak to šlo, převlékl si košili a opatrně se šel dolů ke snídani. S chodou okolností dorazil ke stolu první. Zatímco se scházeli další nájemníci, panovalo jako vždy lhostejné ticho. Většina nájemníků paní Arkánové se neunavovala mluvením, pokud neměli co říci. Za to, když si ke stolu sedl pan šmicnutý vytáhl z kapsy vítisk komety. Nemohl jsem nějak sehnat noviny, stěžoval si a roztřásal stránky. Tak jsem koupil ty druhé. Nikoláš se rozkašlal. A je v nich něco? zajímal se. Až z místa na druhém konci stolu viděl svůj titulek, který velkými točnými verzálami hlásal PES POKOUSAL MUŽE Udělal z toho novinku. Ale celkem nic, odpověděl pan Šmicnutý. Lordu veterinary mu to prošlo. Zabručel místo odpovědi pan Šmicnutý. A no to bylo jasné hned od začátku, že mu to projde. Přitakal paná Chylka. Je to moc chytrý chlap, ať si kdo chce, říká, co chce. A jeho pes je v pořádku, pokračoval pan Šmicnutý. Mikuláš toužil zatřás s tím chlapem, protože čte tak pomalu. A to je hezké, ozvala se paní Arkánová, která nalévala čaj. A to je všechno, zeptal se Mikuláš. No, pak je tam ještě spousta politických řečí, už klíbil se pan Šmicnutý. Ale všechno je to za vlasy přitažené. Nějaká zajímavá zelenina, zajímala se paní Arkánová. Pan šmicnutý pečlivě prohlédl další stránky. Nic, zavrtěl hlavou. O, naše firma uvažuje o tom, že by se spojila s tím člověkem a zjistila, zda bychom od něj nemohli získat nějaká semena, oznámil společnosti pan Náchylka. O, je to přesně to, co mají lidé rádi. Pak zachytil pohled paní Arkánové. Je jasné, že se nám jedná jen o ta semena, která se hodí pro rodinné použití. Dodal rychle. No, odejď, souhlasil pan šmicnutý zasmušile. Člověku vždycky udělá dobře, když se drobec zasměje. Nikoláše v tom okamžiku napadlo, jestli by pan Zimoval dokázal vypěstovat obscéní hrášek. Ale asi ano. No, já bych řekl, že je to dost důležité, poznamenal, jestli je lord Vetinary vinen nebo ne. O, oh, možná pro ty, kdo se takovými věcmi zabývají, zabručil zase pan Šmicnutý, ale nevím, proč bychom se tím měli zabývat my. Ale každopádně, začal Mikuláš. Paní Arkánová si rukou upravila vlasy. Vždycky jsem si myslela, že je lord Vetinary velmi hezký člověk, řekla a když se k ní obrátili všechny pohledy, zatvářela se velmi rozpačitě. Chtěla jsem jen říci, že mě vždycky překvapovalo, že neexistuje žádná lady veterinariová. Nic víc? Ehem. No, vždyť víte, co o něm říkají. Ozval se pan Větrovněj. Přes stůl vyletěl pár paží. Uchopil úžaslého pana Větrovněje za klopy a přitáhl ho přes stůl tak, že byl jeho obličej sotva pár centimetrů od Mikulášova. Tak tedy... Já to nevím, pane Větroměji, vykřikl. Ale vy to víte, vy víte, co říkají, pane Větroměji. Proč nám to neřeknete? Proč nám neřeknete, kdo to řekl vám, pane Větroměji? Pane ze slova, no tohle, zvolala paní Arkánová. Pane Náchylka rychle odtáhl z cesty talířek tousty. Je mi to velmi líto, paní Arkánová, a omlouvám se, hovořil Mikuláš přes rameno, zatímco stále ještě držel zmítajícího se muže. Ale rád bych se dozvěděl to, co už všichni vědí a taky bych rád zjistil, jak se to dozvěděli. Pane Větroměji! Říkají, že má nějakou přítelkyni, dámu, která je vysoko postavená, moc důležitá osoba v Ibrvaldu. odpovídal pan Větroměj. A byl bych vám vděčný, kdybyste mě pustil. A to je všechno? A co je na tom tak hrozného? Je to z přátelená země. No a ano, ale říkají, Mikuláš ho pustil. Větroměj se zřítil zpět do svého křesla, ale Mikuláš zůstal stát a těžce dýchal. To já napsal ten článek do komety, vyštěkl. A to, co v něm je, je to, co říkám já, já osobně protože já sám jsem ty věci vypátral a ověřil a lidé, kteří říkají samé aně, se mě pokusili zabít. Já nejsem ten chlápek, který je bratrem toho chlapa, kterého jste potkali v hospodě. A tohle si laskavě pamatujte, než na mě zase začnete zkoušet ty svoje pitomosti typu to přece každý ví. A během hodiny mám být v paláci, kdy se mám sejít s velitelem Elániem a s tím, kdo je právě Patriciem. A k tomu ještě se spoustou dalších lidí, abychom celou tuhle věc dořešili. Nebude to nic příjemného, ale já to udělat musím, protože chci, abyste se dozvěděli věci, které jsou důležité. Omlouvám se za tu čajovou konvici, paní Arkánová, ale určitě se dá opravit. V následujícím tichu zvedl pan Náchylka noviny a řekl Tohle píšete vy? Ano, já, no, myslel jsem, že na to mají speciální lidi. Všechny hlavy se obrátili k Mikulášovi. Neexistují žádní oni. Dělám to jen já a jedna mladá dáma. To všechno píšeme my dva. Všechny hlavy se obrátili k panu Náchylkovi. Ale kdo vám říká, co tam dát máte a co ne? Všechny hlavy se znovu obrátili k Mikulášovi. No my prostě se rozhodneme. Hm, a je to pravda o těch velkých stříbrných talířích, co unášejí lidi? Ne! K Mikulášovu úžasu se pan Kolář přihlásil jako ve škole. Ano, pane Koláři, Měl bych jednu velmi důležitou otázku, pane ze slova. Když tak znáte všechny tyhle věci, tak bych se chtěl zeptat, ano, nemáte náhodou adresu toho chlapíka, co pěstuje tu legrační seleninu?